Завжня вічність. І гіркуватий дим стелився між кибитками, Ніс пахущі їжі. Для чого думати про прийдешнє, Коли зорі висипали на ясному небі І тепла ніч зійшла на землю? Савія присунулась до Агала, Поклала йому голову на коліна, Він погладив її щоку, і подумав, що навряд чи якась жінка подобатиметься йому більше. Тетуве, яке йшло від неї, збуджувало Агала, він торкнувся дівочого плеча, крізь тонку тканину відчув тремтіння тугих грудей і забрав руку, засоромившись. Поруч на подушку опустився довгобородий вельможа. Він зміряв Гала гострим, недоброзичливим поглядом. Але одразу посміхнувся і приклав руку до серця. Все ж хлопець зрозумів справжню ціну його жесту і запам'ятав той погляд. Отже цей чоловік уже знає про скіпорове рішення і незадоволений ним. Зрештою, його можна було зрозуміти був одним з найбагатших і найвпливовіших вождів. Раби принесли бронзові казани з паруючою кониною. Скіпур – перший витяг шмат м'яса, за ним знатні скіфи, що зайняли почесні місця на повстяному килимі. Їли плямкаючи губами, бо найсмачніша в світі їжа – молода лошатина. А якщо до неї подають ще підігріти червоне грецьке вино, то життя взагалі видається суцільним святом. Запалали смолоскипи, почулися ритмічні удари бубна, і на витолоченій перед повстяним килимом землі з'явилися танцюристи. Одягнуті в сорочки з в панцир шкіри, повстяні кінчасті шоломи, із списами та луками в руках, важкі сагайдаки із стрілами, хилиталися в них за спинами. Танцюристи, взявшись за руки, притупували, щось вигукували гортанно, поступово розпалюючись, танцювали все швидше і швидше, Нарешті розсипалися полем, виставивши списи буцім у бою. Потім знову закружляли, вікнувши списи в землю. Нараз витягнулися двома рівними рядами, опустились на одне коліно, зірвали зі спини луки і випустили в зоряне небо сотні стріл. Бубан звучав ритмічно і монотонно. Замість воїнів на майданчик виповзла схожа на довгу змію вервечка дівчат у полотняних сукнях, оздоблених срібними монетами. Здавалося, танцюристки пливуть, як лебеді. Змахнуть руками і відірвуться від землі, і закружляють над вогнищами та смолоскипами. Савія притиснулась до Агала, обпекла його гарячим плечем. Він обійняв її за стан Відчув, як покірливо обм'якло її тіло і прошепотів дівчині на вухо. «Тобі подобається? Дуже? Красиві дівчата!» Савія відсахнулася стривожено. «Справді? Але немає родливішої за тебе. Ти кохатимеш мене усе життя, а я буду в тебе першою і найулюбленішою жінкою. Так». Гал чув дихання дівчини, бачив близькі темних великих очей, відчував тонкий запах грецьких парфумів і справді вірив, що завжди кохатиме Сарію. Будуть у нього і інші жінки наложниці, без них не можна. Чим вище становище чоловіка, тим більше мусить мати жінок, але кохана повинна бути лише одна. Він перше гостро усвідомив це. І поклявся великій богині Табіті, яка оберігає сім'ю та домашнє вогнище, ніколи не розлучатися з Савією. А танцюристки пливли у мерехтливому червоному світлі, співали тужну пісню. В небо злітали міряди іскор від вогнищ, пахло вином і смаженим м'ясом. Скіпур щось прошепотів суворому вельможе, який сидів ліворуч однього, нього, той владно махнув рукою, і танцюристки зникли, немов розчинились у темряві. Вельможа вельможе підвівся, вклонився Скіпуру і мов урочисто. Здоров'я молодих, і нехай їм добре ведеться! Здоров'я Агалові, нашому майбутньому цареві, нехай живе і процвітає! Ті слова супроводжувалися голосними вигуками присутніх, підносили до гори срідні чаші з вином, пили розливаючи по вусах і бородах, сміялися і цмокали від задоволення.